Така, минавам на третата идея за размишление – суфи. Истинският суфи води реален живот, а не полусъществование. Реален живот. Суфи казва – О, Аллах, аз съм постоянно учуден, постоянно изумен. Суфите казват. Белтъка и жълтъка. Това са неверниците и вярващите. В яйцето. не ти трябват нито белтък, нито жълтък. Трябват ти крилете на любовта. Когато разпереш крилете си, всички религии изчезват. Когато отдаваш на Бога своята нищожност, той ти дарява своята всеобхватност. Най-великото чудо е замяната на едно лошо качество с друго хубаво качество. Просто подмяна. Всичко освен Бога е тленно. Дори и ангелите са тленни. Ибна Раби казва, с кои очи виждам Бога? С Неговите. Не с моите. Защото никой, освен Него самият, не го вижда. Когато имаш любов и вярващите еретиците са едно и също нещо. Тоест, изоставяш всяка двойственост. Не се занимаваш с такива излишни въпроси. Софизмът не е нищо друго, освен идолопоклонство. Забележете красотата на мъдрите суфи. Пак ще повторя. Софизма не е нищо друго, освен идолопоклонство. Неговият единствен идол е Бог. И нищо друго. Софизмът е чисто много Божие. Забележете. Чисто много Божие. Защото всичко е Бог. Как можеш да виждаш нещо друго? Да виждаш нещо друго, това е абсурд. Един суфи казва, страхувам се даже да обидя мравка. Всички същества проявяват Бога, и злите, и добрите. Но само някои са осведомени, че го проявяват, докато другите не подозират това. Но така или иначе, Бог действа. Злото е велик замисъл. То служи на делото на постижението на доброто. И това няма нищо общо с тези, които казват, че злото е недостатък, недоимок на добро. Там някакво малко общество на мъдростта нещо Мармори, но няма да се спирам на дълбоко. Тук само ще ви кажа разликата. Няма недостатък в съвършенството на Бога. Бог е абсолютно съвършен, но не е разбран. Не е разбран. Съществуването на злото е потвърждение на величието и съвършенството на Бога. Не става просто за никакъв недоимък. Злото изхожда от Бога, и то не е някакъв дефект, а средство за преобразяване на падналите ангели. Средство. Не е някако малко количество добро или нещо подобно. Средство – метод на Бога, техника на Бога за преобразяване. Един мистичен монах, някой път може да ви разказваш за него, това е нещо грандиозно, от ранга на Христос и Мелхиседек. От Ранга даже и на Енох. Кой е Енох? Накратко само. Това е природения древния Хермес. Истинския Хермес. Древният Тихути, за който малко сме говорили. Той е бил пък един от най-великите жреци на Атлантида в руководител на Слънчевите храмове в Атлантида. Преди това самият цар на Атлантида наречен атлас. Отново жрец. Нещо грандиозно. Много е хубаво, че Енох го има в Етиопската Библия, две от книгите му, но в другите народи Енох го няма. Тъй като той говори много за Атлантида, в Библията само се споменава като велико същество. Няколко неща се казват и другите ги няма. Така. Един мистичен монах, той е иначе тайнственият ръководител на всички суфи, на най-преданите, той ги превръща в легенди, казал на Зунун Мисри. Зунун Мисри, това е египетски суфи, но в случая тук Зунун Мисри е бил още млад. Впоследствие става голям суфи. Този мистичен монах му казва, син мой, този който е станал близък с Бога е получил четири дара. Тук ще ви ги изредя. Нещо грандиозно казва този мистичен монах. Голяма мъдрост, събрана в четири неща. Нещо като есенцията, есенцията на суфизма. Първо, значи Бог дарява на човека четири дара, четири неща. Първо, нещо, което не е нужно другите да знаят. Значи тук става въпрос за тази безкрайност, тази пълнота. Това абсолютно неописуемо нещо вътре в човека. Бог го дарява. Значи, нещо, което не е нужно другите да знаят. Второ, знание без обучение. Знание без обучение. Трето, богатство без пари. Наистина, който живее в духа, никога не зависи от тези неща. Може да ги ползва, може да не ги ползва, каквото и да реши, той е отвъд. Той е непревързан. Богатство без пари. И четвърто. Забележете красотата. Четвърто. Веселие без компания. Веселие без приятели. Който наистина е станал близък Бога. Не се губи времето в такива. Няма значение дали приятели са разумни или не. Веселие без компания. Така.